Анголон, Голон. Анжеліка. Частина 4. Вогнище на Гревській площі. Розділ 37. Ставерний чавунна вивізка якої із зображенням трьох молотків нависла над головами перехожих, долинав громовий спів. Анжеліка і Гонтран спустилися по сходах і опинилися в накуреному залі. У глибині через відчинені двері виднілася кухня де над жаровнями з розпеченим вугіллям повільно крутилися рожни з нанизаними на них курчатами. Брат і сестра сіли за столик, що стоїть трохи осторонь вікна, і Гонтран замовив вино. «Вибери пляшку гарного вина», – попросила Анжеліка, видавивши з себе посмішку. «Платитиму я», – і вона показала йому свій гаманець, у якому дбайливо зберігала виграні в карти півтори тисячі ліврів. Гондран сказав, що він невибагливий і зазвичай задовольняється дешевим вином із виноградників, що розкинулися на паризьких пагорбах. Ось у неділю справа інша. Він п'є вже прославленіші вина – бордо, бургунське. Він спеціально вирушає заради цього впередмісця, де воно коштує дешевше, бо ще не обкладено візним міським митом. Так його і називають – кабацьке, і п'ють у заміських кабачках. Така недільна прогулянка – його єдина розвага. Анжеліка поцікавилася, чи він ходить туди із друзями. Гонтран сказав, що ні, він не має друзів, але йому подобається сидіти в зеленій альтанці і розглядати обличчя ремісників, їхніх дружин та дітей. І він знаходить, що люди загалом істоти добрі і симпатичні. Тобі повезло, тихо промовила Анжеліка, раптом знову відчувши гіркоту отрути. Хворою вона себе не відчувала, але була втомлена. Кутаючись у накидку з грубої вовни, яку їй позичила Марік'є, Анжеліка з неприхованим інтересом спостерігала незнайоме для неї життя паризької таверни. Так, незважаючи на тяжкий дух від кухні, дихалось тут легко і вільно. І це приваблювало сюди завсібників. Дворянин приходив сюди покурити і відпочити від етикету королівських прийомів. Буржуа, щоб досхочу поїсти далеко від підозрілого ока буркотливої дружини, Мушкетер грав тут у кістки, а ремісник пропивав платню, хоч і на кілька годин забував про всі свої турботи. Таверна три молотки знаходилася на площі Монторгей, неподалік Палероялю, роялю та її частими відвідувачами були комедіанти, які приходили ще у гримі з приклеєними носами, приходили вже майже вночі, щоб зволожити нутрощі та промочити горло, надірване від пристрасних завивань. Іноді до засідників із цього кварталу приєднувалися італійські міми у яскравих лахміттях, ярмаркові актори, і навіть траплялися вельми підозрілі цигани з очима, що горять як вугілля. Тієї ночі старий італієць у червоній оксамитовій масці, яка закривала йому обличчя із довгою сивою бородою до пояса показував відвідувачам кумедну маупочку. Придивившись до когось, вона потішно передражнювала, як той курить люльку, одягає свого капелюха або підносить склянку до рота. Глядачі буквально надривали животи. Гонтрани з цікавістю спостерігав цю сцену. Подивися, яке чудове поєднання – червона маска і біла борода. Але Анжеліка, яка вже почала нервувати, думала лише про те, чи довго їй доведеться ще чекати тут. Нарешті двері відчинилися в черговий раз – і на порозі з'явився величезний датський дог адвоката Дегре. Адвоката супроводжував якийсь чоловік у широкому сірому плащі. Анжеліка на свій подив впізнала в нім юного сербало, який, щоб приховати бліде обличчя, низько насунув на очі капелюха і підняв комір плаща. Анжеліка попросила Гонтрана підійти до них та непомітно запросити за свій столик. «Боже мій, пані!» – зітхнув адвокат, сідаючи на лаву поряд з Анжелікою – «Сьогоднішнього ранку я вже десять разів бачив вас задушеною, двадцять втопленою і сто разів похованою». «Досить би й одного разу, Метре», – засміялася вона. Але в душі їй було приємно, що він тривожиться за неї. «Невже ви так боїтеся втратити клієнтку, яка і платить вам мало, і наражає вас на небезпеку?» – спитала Анжеліка. Він скорчив жалібну гримасу. «Сентиментальність – це хвороба, від якої нелегко вилікуватися». А якщо ти до того ще й схильний до авантюри, то, напевно, можна сказати, нічого хорошого на тебе не чекає. Коротше кажучи, чим більше ускладнюється ваша справа, тим більше вона захоплює мене. Як ваша рана? Вам уже все відомо? Це обов'язок адвоката-сищика. Втім, маю зізнатися, присутній тут пан надав мені безцінну допомогу. Сербалой запаленими ліловими віками та восковим від безсонної ночі обличчям розповів, як далі розгорнулись драматичні події у Луврі, свідком яких він випадково виявився. Тієї ночі він ніс варту біля стайні тюйлері, як раптом із саду вибіг захеканий чоловік без перуки, яку він, певне, втратив. Це був Бернард Дандіжос. Перед цим він галопом промчав головною галереєю, гуркотом своїх дерев'яних підборів розбудивши весь Лувр та Тююльрі, з кімнат та покоїв в яких повисовувалися злякані обличчя. А коли вартові намагалися перегородити йому шлях, він повідкидав їх. Поспіхом осідлавши коня, Дандіжос пояснив сербало, що тільки зараз мало не вбили графиню Депейрак, а він, Дандіжос, підняв шпагу на Пилипа Орлеанського – за кілька хвилин він уже пришпорював коня і мчав до воріг Сент-Оноре, крикнувши, що їде піднімати лангедок проти короля. «Відолашний маркіз Дандіжос!» – засміялася Анжеліка. «Це він підніме лангедок проти короля!» «Ге, ви думаєте, що він цього не зробить?» – спитав сербало. Він із серйозним виглядом підняв палець. «Пані, ви зовсім не зрозуміли душу Гасконця. У нього сміх легко змінюється люттю». І ніколи не можна передбачити, чимось закінчиться. Коли він у люті, тоді, чорт, забираєсь. Тережись. Ай, справді, гасконцем я завдячую життям. А що сталося з Лозеном, ви не знаєте? Він у Бастилії. Боже мій, аби про нього не забули там на сорок років, зітхнула Анжеліка. Не бійтеся, він не дасть про себе забути. А ще я бачив, як два лакеї несли труп вашого колишнього дворецького. Хай диявол візьме його душу. І останнє. «Будучи впевнений, що вас теж уже немає в живих, я пішов до вашого зятя прокурора Фало де Сансе. Там я застав пана Дегре, вашого адвоката. Разом з ним ми вирушили до шатле, щоб оглянути трупи всіх потопельників та вбитих, які сьогодні вранці були виявлені у Парижі. Погане заняття, мене досі каламутить від нього. І ось тепер я тут. А які ваші плани, пані? Вам треба бігти, як можна скоріше». Анжеліка подивилася на свої білі руки, які вона поклала на столик перед собою, поряд із великим кехликом густого темно вина, до якого вона так і не торкнулася. Якими маленькими і тендітними здалися вони їй, і вона мимоволі порівнювала їх із міцними руками сидячих поруч чоловіків. Дегре завсідник кабачка поклав перед собою табакерку з рогу і натер трохи тютюну, щоб набити їм свою трубку. Анжеліка відчула себе дуже самотньою та безпорадною, Гонтран раптом сказав, якщо я правильно зрозумів, ти потрапила у брудну історію та ризикуєш життям. Втім, я не здивований, від тебе завжди можна було цього чекати. Граф Депейрак знаходиться в Бастилії, за звинуваченням у чаклунстві, пояснив Дегре. Так, я не здивований, повторив Гонтран, але ти ще можеш виплутатися. Якщо в тебе немає грошей, я позичу тобі. Я зібрав трохи, щоб помандрувати Францією. Та й Раймон, наш брат Єзуїт, я впевнений, теж допоможе тобі. Збирай свої пожитки і сідай у деліжанс до поет'є, а звідти вже дістанешся до Монтелу. Вдома ти будеш у безпеці. На мить перед очима Анжеліки з'явився замок Монтелу, тихий притулок серед боліт та лісів. Флоремон грав би на підйомному мосту з індичатами. А як же Жофрей, промовила вона, хто ж доб'ється, щоб справедливість для нього перемогла? Настало тяжке мовчання, тільки за одним із столиків горланили кілька п'яних та нетерпляче стукали ножами по тарілках, вимагаючи вечерю відвідувачі. Поява корбасона, господаря та кухаря таверни, який ніс, високо піднявши на витягнутих руках зарум'янено, з русткою скоринкою гусака, одразу всі вгамувало. Шум у залі майже вщух, і серед задоволеного борчання було чути, як кидають кістки четверо гравців. Дегре із незворушним виглядом набивав свою голландську люльку з довгим мундштуком. «Ти справді так дорожиш своїм чоловіком?» – спитав Гантран. Анжеліка стиснула зуби. «Одна унція його мозку дорожча за ваші три взяті разом», – заявила вона без натяків. «Звичайно, я знаю, смішно про це говорити, але хоч він і мій чоловік, та ще й кульгавий і понівечений, я його люблю». Вона судорожно схлипнула без сліз. Але я сама його занапастила. І все через ту брудну історію з отрутою. А вчора на у короля я підписала йому вирок. Я. Раптом її погляд зупинився. І вона з жахом завмерла. За вікном, біля якого вона сиділа, з'явилося огидне бачення. Чиєсь обличчя, страшне, як у кошмарі, наполовину приховане з липлими пасмами волосся. На мертво бліді щодці фіолетова шишка. Одне око було закрите чорною пов'язкою, інше горіло, як у вовка. Чудовисько дивилося на Анжеліку і сміялося. «Що трапилося?» – спитав Гантран. Він сидів спиною до вікна і нічого не помітив. Дегре простежив за переляканим поглядом молодої жінки і раптом кинувся до дверей, свистом покликавши свою собаку. Обличчя за вікном зникло. Незабаром із розчарованим виглядом повернувся адвокат. «Зник, наче щур у норі!» Так ви знайомі з цим жалюгідним паном? – поцікавився сербало. Я їх усіх знаю. Це якийсь каламбреден, знаменитий шахрай, король кишенькових злодіїв з Нового мосту і один з найславетніших ватажків – злодіїв. І в нього вистачає зухватства приходити сюди і дивитися, як вечерюють порядні люди. Може, в залі сидить його спільник, якому він хотів подати знак? Ні, він дивився на мене, – стукаючи зубами, сказала Анжеліка. Дегре глянув на неї. «Ну-ну, не лякайтеся, адже неподалік звідси знаходяться вулиця Трюандері та передмістя Сен-Дені, притулок усіх шахраїв та їх принца Великого Керза, ватажка професійних жебраків та шахраїв». Розповідаючи, Дегре обійняв Анжеліку за талію та рішучим рухом привернув до себе. Анжеліці було приємне відчуття тепла та сили, що виходили від цієї чоловічої руки. Нервова напруга поступово спала. Не соромлячись, вона пригорнулася до Дегре. «Яке має значення, що він просто людин, жебрак адвокат? Хіба сама вона зараз не на межі того, щоб стати всіма гнаною, без даху над головою, позбавленої будь-якого захисту і навіть, можливо, імені? Чорт забирай!» – весело вигукнув Дегре. «Не для того ми прийшли до шинку, щоб вести ці похмурі балаканини». Давайте підкрепимося, панове, а вже потім подумаємо, як нам діяти далі. Аго, Корбасо, не жалюгідний кухарю, чи не збираєшся ти вморити нас голодом? Хазяїн поспішив до столика. Що ти можеш запропонувати трьом знатним сеньорам, їжею яких останню добу була одна тривога, і молодій тендітній дамі, у якої непогано б викликати апетит? Корбасон обхопив рукою підборіддя і з натхненним виглядом сказав. Ну що ж, панове, вам я запропоную відмінне філе яловича із кров'ю, нашпиговане корнішонами і свіжими огірками. По курчаті, засмаженому на вугіллі, і миску пиріжків в олії. Ну а жінці треба щось легше, чи не так? Варена телятина, салат, кістковий мозок, яблучне желе, зацукрована груша та вафельні трубочки. І нарешті ложечку кропових пастилок, і я переконаний, їй... Лілійні щічки знову порозовіють. Корбасон, ти найпотрібніша і найулюбленіша людина у світі. Коли я наступного разу піду до церкви, я помолюся за тебе, святому оноре. Крім того, ти ще великий майстер і не тільки в соусах, а й у дотепності. Але в Анжеліки, мабуть, уперше в житті не було апетиту. Вона ледь доторкнулася до кулінарних шедеврів корбасона. Її організм боровся з отрутою, випитою минулої ночі мала дещиця якої все ж таки затрималася. Їй здавалося, що з цієї жахливої ночі минула ціла вічність. Одурманена не нездужанням, а може і незвичною для неї задухою цього прокуреного залу, вона відчула непереборне бажання заснути. Заплющивши очі, вона повторювала про себе, що Анжеліка Депейрак померла. Коли вона прокинулася, у вікна таверни вже пробивався туманний світанок. Підвівши голову, Анжеліка зрозуміла – що жорстка подушка, до якої притискалася її щека, була нечим іншим, як колінами адвоката Дегре. А сама вона лежить, витягнувшись на лаві. Над собою вона побачила обличчя адвоката. Напівзаплющивши очі, він із мрійливим поглядом продовжував палити. Анжеліка поспішно сіла, скривившись від болю, який завдавав їй різкий рух. «О, вибачте мені!» – пробурмотіла вона. «Я вам, мабуть, було дуже незручно. Ви добре поспали?» – спитав він, розтягуючи слова. І в його голосі відчувалися і втома, і легеньке сп'яніння. Глек, що стояв перед ним, був майже порожній. Сербало і Гонтран теж спали, поклавши лікті на стіл, похропуючи разом із рештою відвідувачів. Хто розтягнувся на лавах, хто просто на підлозі. Анжеліка кинула погляд у вікно. У неї залишився невиразний спогад про щось дуже страшне, але вона побачила лише сірий дощовий ранок, скельцем бігли струмки води. З кухні долина вголос корбасона, який віддавав якісь розпорядження, гуркіт бочок, які котили по кам'яним плитам підлоги. Ткнувши ногою двері, увійшов чоловік, усунутому на потилицю капелюсі. У руці він тримав дзвіночок. На його линявій синій блузі подекуди можна було розрізнити квіти лілій та герб святого Христофора. Я пікар, розносчик вина. Аго, хазяїне, я тобі потрібен? Дуже потрібен, друже. Мені якраз щойно привезли з грецької площі шість бочок луарського вина. Три білого та три червоного. Я щодня відкриваю по дві бочки. Прокинувся сербало і, схопившись, вихопив з піхову свою шпагу. Чорт забирай, месири, слухайте всі, я йду війною на короля. Сербало замовкніть, благаюче промовила злякана Анжеліка. Він кинув на неї підозрілий погляд п'яниці, що не проспався. Ви думаєте, я цього не зроблю? Пані, ви не знаєте гасконтів. Війна королю, ходімо зі мною всі. Війна королю, вперед повстанці Лангедока. Потрясаючи шпагою, він вирушив до виходу і спіткнувшись на порозі, вийшов. Сплячий, не відгукнувшись на його заклик, продовжували хропіти. А господар таверни з рознощиком, стоячи на колінах перед бочками і голосно клацаючи мовами, пробували вино, перш ніж призначити ціну. Свіжий п'яний аромат, що виходив від бочок, перебив запах тютюнового диму, винного перегару та прогорклих соусів. Гонтран протер очі. «Боже», – промовив він позіхаючи, – «так смачно я не їдав із давних давен, а точніше – з останнього банкету братства євангеліста Луки, який, на жаль, влаштовується раз на рік. Чи не до ранньої месець дзвонять? Цілком можливо, відповів Дегре. Гонтран підвівся і потягся. Мені час, Анжеліко, а то майстер рознівається на мене. Послухай, сходи з метром Дегре в Тампель, побачися із Раймоном». А я сьогодні увечері побуваю біля Ортанс, хоча уявляю собі, скільки бруду виллі на мою голову наша чарівна сестричка. А взагалі, повторюю, їдь із Парижа. Але я знаю, ти найупертіша всіх мулів нашого батька. Як ти, дурніший за всіх, відпарувала Анжеліка. Вони вийшли всі разом у супроводі собаки Дегре на прізвисько Сорбонна. Прямо посеред вулиці брудним струмком текла вода. Дощ скінчився, але повітря було насичене вологою, слабкий вітерець зі скрипом розгойдував над лавкою залізні вивіски. Прямо з води, у шкаралупці, кричала кмітлива миловидна торгівля устрицями. Веселий настрій зранку душу гріє, як сонце, кричав рознощик вина. Гонтран зупинив його і залпом випив склянку. Обтерши губи рукавом, він розплатився і, піднявши капелюха, попрощався з адвокатом і сестрою і злився з натовпом, нічим не відрізняючись від інших ремісників, які в цю годину тяглися на роботу. «Красені ми обидва!» – подумала Анжеліка, дивлячись у слід. «Гарні спадкоємці роду де санце. Мене довели до цієї обставини, але він... Чому він сам захотів опуститися так низько?» «Відчуваючи деяку незручність за брата, вона глянула на Дегре». Вонтран завжди був дивним, сказала вона. Він міг би стати офіцером, як і всі молоді дворяни, але йому подобалося лише одне – змішувати фарби. Мати розповідала, що коли чекали на нього, вона цілий тиждень перефарбовувала в чорний одяг всієї родини, з нагоди жалоби за моїм дідусем і бабусею. «Може, цим усе й пояснюється?» Дегре посміхнувся. «Ходімо, побачимося з вашим братом Єзуїтом», – сказав він і з четвертим представником цієї дивної сім'ї. — О, Раймон особистість видатна. — Заради вас я сподіваюся, що це так, графине. — Не треба називати мене графинею, — промовила Анжеліка. — Ви тільки подивіться на мене, метр де гре. Вона підняла до нього своє зворушливе, зовсім воскове личко. Від втоми її зелені очі посвітліли і набули разючого відтінку молодого весняного листя. — Король сказав мені, я не хочу більше чути про вас. «Ви знаєте, що це означає?» «Це означає, що графині Депейрак більше нема. Я не маю більше існувати». «І я вже не існую. Ви зрозуміли?» «Я зрозумів головне, що ви хворі», – відповів Дегре. «То ви підтверджуєте свої слова, які сказали мені минулого разу?» «А що я сказала? Що у вас немає до мене жодної довіри?» «Зараз ви єдина людина, якій я можу довіряти. Тоді ходімо зі мною. Я вас відведу в одне місце, де вас полікують». Ви не повинні зустрічатися з різними єзуїтами, доки не отямитеся, не зберетеся з силами. Він узяв її під руку і захопив у метушливий ранковий паризький натовп. Шум стояв оглушливий. Всі торговці вже висипали на вулиці, навперебій розхвалюючи свій товар. Анжеліка як могла намагалася захистити своє поранене плече, але її раз у раз штовхали, і вона стискала зуби, щоб не застогнати.